Gasana Alia ekintzaile Sahararri asilo politiko aukatu zion Espainiako gobernuak Joan den urtarrrien erabaki honen aurkako elegitea jarri zuen Aliak baina hala ere 15 eguneko epea eman zioten aldegiteko Burgosen Estatu espainolean atxiloto zuten du Labiazte eta komisaldegian eduki zuten bi ondoren asko utzi zuten eta ernan ira bere bizitokira itzuli zen Gooratu ezagun bizitza osoko kartzela zigorraan jarriziola ziola oita saspiurteko gazte honi Marokoko hausitegin militar batek bimila amaikan. Dein izikeko kanpalekuko protestan parte hartzea eta polizia marokarrei eraso egitea egotzita. Euskal Herrian zela jaso zuen zigorraren berri eta gerostik hemen geratu da. Sufi, irungo askapena erakundeko kidea. Kontua da berak eskatua zuela, exiliatu estatusa eta hori indekanebazteke dagoela. Orduan duan, egoera hori izan da, uler, ulergaitza da nola alde egiteko hau jaso duen. Eta hori guk aldarrikatu nahi dugu, babera militante politikoa dela. Bueltatzen bada Zajarara eh, biziosoko kartzela daukala bere gain, ba Zajararen autoterminazio eskubiren alde borrokatzeagatik eta horregatik anuzte du, Dugu ba, barriz berdinen arteko elkartasuna ezinbestekoa dela egoera honi vuelta bu, mateko eta Zajararen egoera horoko konpontzen ez den bitartean barralako kasuak jarretuko dutela egoten. Jasanaren abokatuaren hitzetan kanporatzeko agintuaren gainetik legoke babes eskubidean beraz asilo eskaeraren elegitea ebatzi arte ezingo lukete kanporatu.